34. fejezet Ő az? Ő a gyilkos? kérdezi Tiktak. Nem. Kénre pillantok, aki kihívóan felvonja a szemöldökét. Talán. Ismerem el. Szeretném, ha átnéznéd a biztonsági felvételeket, és megkeresnéd a helyszín előtt, maki fotózott. Küld el nekem a felvételeket. Magáról, a sikátorról nincs felvétel. Mondja. És nem láttam őt. Az első felvétel, amink van, egy háztömnyire van. Szent szar, erre nincs időm, morgom. Figyeld a helyszínelős kabátot. Negyvenes évei közepén járó, őszes szakálú és halványzöld szemek, amelyek kilógnak a sorból. Megteszem, amit tudok, mondja. De csinálj jobbat, tiktak. Az emberek halottak, még többen fognak meghalni. Leteszem a telefont, és kénre nézek. Épp most tettem vele azt, amit Roger tett velem, igaz? Ez az ember soha nem fogja elhinni, hogy gyilkos. Ez a kijelentés olyasmit mond el rólam, amit később elemezni fogok. Felveszem a telefonomat az íróasztalról, és átgondolom a következő lépésemet. Tudnom kell, hogy Houston ismerje ezt a fickót. De, én. Mi van, ha ő is benne van ebben? Mi van, ha ő az esernyős ember? És ez azt jelenti, hogy közel vagyok, és véget kell vetniük ennek, mielőtt mi vetünk véget neki? Az esernyős ember? Az ösztöneim azt mondják, hogy nem, de egyértelműen része ennek az egésznek. Meghozom a döntést. Fel kell hívnom Houston-t. és az első csörgésre felveszi. Mondja, hogy van valami, amivel megmentheti a seggemet. Volt egy férfi, akivel a helyszínen találkoztam. Mitch-nek hívják. Mitch McAllen. Negyvenes, őszes szakálas. Halvány szemek. Helyszínelős kabátot viselt és fényképeket készített. Szent mit ott volt. Helyszínelős kabátban. Az a kis pöcs. A tekintetem kénresiklik. Ki Ő? Egy riporter, majd én elintézem. Utálom azt a szarházit. Ha valaha is gyilkosságot követnék el, ő lenne az áldozatom, és nem bánnám meg. Még valami? Mielőtt személyesen megyek, is szétverem a kibaszott seggét. Ne, ne mondja, hogy DNS-teszt. Megteszem. Mondtam, hogy megcsinálom. Akkor ennyi az egész. És a neve nem mics megalen. David Moore, de a szeme és a szakála elárulja őt. Hazug szarzsák. Elkapom. Majd visszahívom. Leteszi a telefont. Reporter. Mondom és elküldöm Tiktaknak a hírt hozzá téve kezdelőről, Már épp készülök tovább gépelni, de megállít egy gondolat, ami arra késztet, hogy visszahívjam houston -t. Nem tudom, kit akarok jobban elkerülni. Válaszol. Magát vagy a polgármestert? A reporter DNS-ét akarom. Felnevet. Ő nem gyilkos, nyilvánvalóan túlságosan hülye ahhoz, hogy konkrétan a mi gyilkosunk legyen, de tudja mit? Élvezni fogom, hogy megkérem. Megérdemli, amiért besurrant a tetejünkre. Rendben. Leteszi. Lerakom a telefonomat és újra előveszem, hogy írjak egy SMS tiktaknak. Keresd a riportert a többi helyszínről is. Kint telefonja az zümög. Egy üzenet, amire gyors pillantást vet. Kit már úton van? Átadom neki a listádat. Kilép a szobából, én pedig újra elkezdek jegyzetlapokat írni. Ezúttal arra koncentrálok, hogy a fontos részeket kiemeljem a TikTok által megadott adatokból, de végül azt teszem, amit még nem tettem meg. Neveket írok a kártyákra, amik magában foglalják Lily, Sally, Thomas, Houston, Melanie, Roger, én, Kén, Williams nyomozó, mindegyik áldozat, az apám és még Púcs is. Az áldozatokat kitűzöm az egyik parafatáblámra, és felírom a részleteket az életükről. További kártyákat írok azoknak, akik adományoztak az apám kampányára, akiknek közvetlen kapcsolatuk van az ügyjel, mint például Roger, Houston és Melanie. Melanie testvére, Brandon Carmichael is, aki igazán kiemelkedik, ami engem érdekel. Lehet, hogy nem ő adta a dolgot, ami megölte az áldozatokat, de biztosan tudja, hogy kell használni. Ő is kit listáján van, hogy elkezdje a megfigyelést, de én magamnak is elküldtem az összes adatát. Nem tudom kikérdezni annélkül, hogy ne lobbantanám fel a vörös zászlót, de személyesen kell találkoznom vele. Ismerek embereket. Oké. Okay. Ismerek gyilkosokat. Bármennyire is el akarja kén hitetni velem, hogy nem vagyok egy közülük, ők úgy látnak engem, mint közéjük tartoznék. Szellem biztosan így látja. Ha elég közel kerülök Brandonhoz, tudni fogom, hogy ő az a férfi esernyős ember mögött. És az esernyős ember mögött egy ember áll, még ha van is segítsége. Ez az egész olyan kiszámított módon az ő módján történik. Mindenki más háttérmunkás. Ez egy indok, egy nagy New Yorki színpadi show, amit ő hangszerelt. A mobilom ismét Houston számával csörög. Vallomást tett? Válaszolok. Vicces, mondja. Maga mindig olyan nem vicces. A polgármester unszolására holnap reggel sajtótájékoztatót tartok. Ott akar lenni, hogy a nyilvánosság megtudja, hogy az FBI is benne van? Melyik részét nem érti annak, hogy ne tartsunk sajtótájékoztatót? Az áldozatok között van az egyik emberünk és egy tévésztár, mondja. Ez már nagy feltűnést kelt. Ezzel kapcsolatban megértem, hogy mire akar kiukadni. Ez a sajtóban is megjelenik. Irányítani akarjuk a történéseket. Három áldozat volt, nem kettő. Két nővér, igaz. Ez is megzavarja az embereket. Ezt akarja? Figyelmet akar? Azt akarja, hogy a sajtóban legyen? És meg is kapja? Az ő módszere nem a miénk? Ez az én döntésem. Nem tudja megakadályozni, hogy a polgármester arról beszéljen, hogy elvesztettük az egyik emberünket, vagy a bűnözési hullámról a városban. Ott akar lenni? A gyilkos azt akarja, hogy ott legyek? A ceruzámmal az asztalra koppintok, és mérlegelem a lehetőségeimet. De tudja mit? Igen, van egy tervem. Elmondja nekem azt a tervet? Nem. Ez minden? Igen. Leteszem a telefont. Az egyetlen tervem az, hogy időt nyerjek, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerül. Úgy érzem, ennyi volt. Úgy érzem, kén és én következünk és ő pedig éppen találkozni fog szellemmel. Felállok és elindulok, le a lépcsőn, követem a férfi hangokat a konyhába. A sarkon befordulva megtalálom Ként a pultnál, és Kitett, és egy másik férfit a bejáratta a szemközti oldalon. Ránézek az idegenre, mire Kén azt mondja. Ismerd meg zárt, Lailah. Rövid haját és harmincas vonásait átfutom. Azt hittem, hogy ilyen névvel hosszú hajad van, és sok ékszert viselsz. Megállok a szigetnél, szemben kittel és Kén mellett, Kénre koncentrálva. Beszélnem kell veled. Előbb mutatnom kell valamit, mondja Kit, és egy fényképet csúsztat elém. Kén elmondta, hogy Kit keressek. Már megjelöltem ezt a fickót. Nem volt a csapat többi tagjával, akik bejöttek. Lenézek is, ugyanazt a zöld szemű riportert látom, aki szolgálati ruhába van öltözve az épület lépcsőházában. Megragadom a fényképet. Mikor volt ez? Az áramszünet alatt, mondjak itt. Beengedtünk egy csapatot, hogy megpróbálják megjavítani az áramköröket. Hamis személy volt nála, és Miller Ferris néven jelentkezett be. Fel kell hívnom houston mondom és a telefonom az emeletem van. Épp fordulni kezdek, mire kén a pultra csúsztatja a telefonját. Ha azt akarod, hogy felhívjam a rendőrfőnököt a telefonodról? Nagyon szórakoztat az ötlet. Biztosít engem egy fintorral az ajkain. Biztos vagyok benne, mondom, de azért telefonálok. Kén Mendez? Veszi fel Houston. Nem, ő csak a szeretőm, mondom. Zár felnevet, amivel nálam pontot szerez. Szeretem az olyan embereket, akik értik a vicceimet, főleg ha csak a beszélgetés felét hallják. Kevesen vannak, itt-ott elvétve. Felvételeim vannak az épületünkről, és a sekfej riporter is itt volt. Karbantartó stílusú ruhába volt öltözve, és hamis személyvel jelentkezett be. Közismert a sunyságáról, mondja. Nem ő az a fickó. Azt akarom, hogy hozzák be kihallgatásra, mondom. Hívjanak, ha megvan, és találkozzunk a kapitányságon. És Houston? Még sosem találkoztam olyan gyilkossal, akit valaki ne gondolt volna egy kedves embernek. Ne legyen olyan idióta, aki miatt megölnek valakit. Feltételezzük, hogy ő a gyilkos. Leteszem a kagylót. Hány gyilkost ismert már? Kérdezi zár. Többet, mint te. Ezt kétlem? mondja szárazon, és valóban büszkének tűnik erre a kijelentésére. A pultra támaszkodom, és a szemébe nézek, a gyilkos szemébe. Ismerlek. Már akkor ismertelek, amikor beléptél az ajtón. Az egyetlen ok, amiért a házamban maradsz, az az, hogy tudom, hogy te kénnel tartasz ma este. És ismerem szellemet. Találkoztam vele. Ő fog először lelőni téged. Ezzel kénre pillantok. Beszél, nem kell veled. Amit csak akarsz, szerelmem, mondja és vet rám egy újabb szórakozott pillantást. Kilépek a konyhából, ő pedig követ engem a lépcső aljáig, ahol szembefordulok vele. Rossz érzésem van ezzel a szellemmel való találkozással kapcsolatban. A melkasára szorítom a kezem. Csak hallgass meg, a gyilkosságok a mi épületünk mellett és a mi épületünkben történtek, ez a tökéletes alkalom arra, hogy mi legyünk a következő áldozatok, és most már azt is tudjuk, hogy az épület nem biztonságos. Ez a lakás az. Biztosít engem. Szellem megint hívott. Ez a szokása. Átmozgat dolgokat, hogy megvédje magát. Nekem most mennem kell. Kitet veled hagyom, mert úgy tűnik kevésbé valószínű, hogy lelövöd. Zár nem elég erősítés. Hadd menjek én. Leszek én az erősítésed. <gül> Nem viszlek magammal, lájlah. Mert azt hiszed, hogy mindketten halottak leszünk? Megfogja a fejemet és megcsókolja a homlokomat, mielőtt lenéz rám. Púcser az, aki meg fog halni. És fájdalmasan. Olyan fájdalommal, amilyet én akartam, hogy érezzen, mióta csak megtámadott téged. Ma este visszajövök. Ígérem. Azzal lelengedés és elsétál. Én pedig hagyom, mert hagynom kell.